Kapittel 29 Deretter tog Jakob ben av fatt og reiste videre til orientalernes land. Da så han, og se, det var en brønn ute i marken. Og se, det lå tre søyeflokker ved den. For av den brønnen pleide de å gi flokkene vann. Og det lå en stor stein over brønnåpningen. Når alle flokkene var blitt samlet der, veltet de steinen bort fra brønnåpningen og ga jordene vann. Og deretter la de steinen på plass igjen over brønnåpningen. Jakob sa nå til dem, «Mine brødre, hvor er dere fra?» Og de svarte, «Vi er fra Karan». Da sa han til dem, «Kjenner dere Laban, Narkos sønnesønn?» Til det sa de, «Vi kjenner ham». Da sa han til dem, «Står det bra til med ham?» Så sa de, «Det står bra til, og der kommer han starte Rakel med søvne». Og han sa videre, «Men det er jo enda høylys dag». «Det er ikke tiden for å samle jordene. Gi søvende vann. Gå så og den dem Det Til dette sa de, «Det har vi ikke lov til før alle flokkene er samlet, og de har veltet steinen bort fra brønnåpningen. Da skal vi gi søvende vann.» Mens han enda snakket med dem, kom Rakel med sin far søver, for hun var jeterjente. Og det skjedde da Jakob så Rakel, sin morbror Labans datter og sin morbror Labans søver, at Jakob straks gikk frem og veltet steinen bort fra brønnåpningen og ga sin morbror Laban søvervann. Så kysset Jakob Rakel og hevet sin røst og brast i gråt. Og Jakob ga seg til å fortelle Rakel at han var hennes fars bror og at han var sønn av Rebekka. Hun løp så avsted og fortalte det til sin far. Nå skjedde det, så snart Laban hørte meddelsen om Jakob, sin søstersønn, at han løp avsted for å møte ham. Så omfavnet han ham og kysset ham, og tok ham med inn i sitt hus. Og han begynte å fortelle Laban om alt dette. Deretter sa Laban til ham, «Du er virkelig mitt ben og mitt kjøtt». Så bodde han hos ham en hel måned. Deretter sa Laban til Jakob, «Er du min bror, og skal du tjene mig for ingenting?» «Si mig hva skal du ha i lønn?» Nå hadde Laban to døtre.» Den eldstes navn var Lea, og den yngstes namn var Rakel. Men Leas øyne hadde ingen glans. Rakel, derimot, var blitt vakker av skikkelse og vakker av utseende. Og Jakob var forelsket i Rakel. Derfor sa han, «Jeg er villig til å tjene deg i sju år for Rakel, den yngste datter.» Til dette sa Laban, «Det er bedre at jeg gir henne til deg enn at jeg gir henne til en annen mann. Bli boende hos mig. Og Jakob tjente så i sju år for Rakel. Men i hans øyne viste de seg å være som noen få dager på grunn av hans kjærlighet til henne. Så sa Jakob til Laban, «Gi meg min hustru, for mine dager er utløpt, og la meg ha omgang med henne.» Da samlet Laban alle mennene på stedet og holdt en fest. Men i løpet av kvelden skjedde det at han tok sin datter Lea og førte henne til ham for at han skulle ha omgang med henne. Dessuten ga Laban sin tjeneste kvinne silpa til henne, til sin datter Lea som tjeneste kvinne. Om morgenen, se, da viste det sig at det var Lea. Da sa han til Laban, er det du har gjort mot meg? Var det ikke for rakelig jeg tjente hos dig. Hvorfor har du da nærret mig? Til dette Laban, «Det er ikke vanlig på vårt sted å det slik, å gi bort den yngste kvinnen før den første fødte.» «Du får feire denne kvinnens uke til ende. Deretter skal også denne andre kvinnen bli gitt deg for den tjeneste som du kan utføre hos meg i syv år til.» Da gjorde Jakob dette og feiret denne kvinnens uke til ende, og deretter ga han ham sin datter Rakel til hustru. Dessuten ga Laban sin tjenestekvinne, Bilha, til sin datter Rakel som hennes tjenestekvinne. Så hadde han også omgang med rakel. Han viste større kjærlighet til Rakel enn til Lea. Siden tjente han hos ham i syv år til. Da Jehova så at Lea ble hatet, åpnet han hennes mors liv, men Rakel var ufruktbar. Og Lea ble gravid og født en sønn og ga ham så navnet Ruben, for hun sa, «Derfor de Jehova har sett til min elendighet, for nå kommer min mann til å begynne å elske meg.» Og hun ble gravid igjen og født en sønn og sa da, det er fordi de Jehova har lyttet, ettersom jeg ble hatet, og så ga han meg også denne. Derfor ga hun ham navnet Simeon. Og hun ble gravid en en gang, og født en sønn, og sa da, «Nå, denne gangen, kommer min mann til å slutte seg til mig, siden jeg har født ham tre sønner.» Han fikk derfor navnet Levi. Og hun ble gravid en gang til, og født en sønn, og sa da, «Denne gangen skal jeg prise Jehova.» Derfor ga hun ham navne Juda. Deretter holdt hun opp med å føde barn.